в епідемічному Бараці. До восьмої години ранку хворі кінчали сніданок і починалась візитація. У черговій кімнаті, що разом з тим правила й за аптеку, лікар мовчки натягав халата, якого білість виразно підкреслювала йому пристаркувате байдуже обличчя. Потім він очиняв дверину першого покою та, спинившись на мить, на повні груди захоплював гострий затухлий затухле повітря лікарні, мов би хотів злитися з ним і в ньому затонути. В покої все приникало, хворі переставали голосно стогнати. Сама поява лікаря давала їм на хвилю полегкість, хутко й тихо сновигали покоївки, виконуючи яку працю. Лікар підходив до найближчого хворого. За ним нечутною ходою посувались фершал із шматком паперу та олівцем, і сестра жалібниця. Хворий змутнілими очима позирав на білого лікаря та мимрив спраглими вустами. Бік болить! Бік! Лікар, між іншим, кидав оком на клапоть паперу, що приліплений був у головах хворого. Там чорною низькою записано температуру. Звиклим рухом лікар брав руку хворого та, закотивши ковдру, приставляв додощати грудей дерев'яну дудочку. Поволі нахилявся він до хворого і казав. Дихайте! Мова його була ніби вимушена. Хворий робив кілька спроб глибоко дихнути та, зневірившись, шепотів, закидаючи руку за голову. Не можу! Ніяк! Лікар, випроставшись та йдучи до другого хворого, бубонів собі підніс. Індєктококаїді, радіс... І пекакуані Адоніс Верналіс. Ін'єкція кокаїну, корінь і настойка гори весняного. Фершал усе те зазначав на папері поруч прізвища хворого. Біла процесія швидко плавала серед дерев'яних на швидку збитих ліжок. Серед задушених зойків лікар, ніби неохоче й невдоволено бубонів. Тінтура строфоні, інфузом настойка строфанту. На Врешті півсотні хворих були оглянуті, та почуваючи, що їм і на крихту не полегшило, починали зойкати й кричати ще голосніше, ще нестриманіше. Лікар кидав халата і виходив на повітря. Тут чекала його ціла валка підвід. І він враз упинявся серед кола людей, що благало його приїхати до хворих. Лікар, не розмовляючи, сідав на перший ліпший віз і незабаром зникав серед шляху. У черговій кімнаті Фершел швидко готував загадані ліки. Він хотів звільнитись якнайраніше, щоб піти половити риби, бо годину сьогодні було ніби до цього тільки пристосовано. Сестра жалібниця розтирала масті і загортала порошки. У вікно з пригорка їм було видно село, що починало вже ховатись за розквітлими деревами невидимою, але відчутливою хмарою скупчилась над селом пошисть та гнала до ненависного сім барака бришки з жовтими тремтячими людьми. Тільки не вийшов лікар спокоїв, в Каївки зібрались купи і почали вернякати про враження минулої ночі. Вночі ж була пригода. Петро Горобець, що ходив ночувати до покаївки Марти, прийшов на підпитті та, переплутавши ліжка, зґвалтував Пукоївку Гашку. Так раптом, що коли та збагнула, в річ. Все вже було скінчено. Такі веселищі не густо трапляються, а тому покоївки реготали, і зле зацитькували хворих, які починали дуже вже голосно кректати або плакати. По покоях почав ходити Явтух Куленко, що постачав воду до барака та рубав дрова на кухню. Він тримав у руках черепок, з якого поставав сизий дим. То курилась соснова живиця. Робив таке обкурювання Явтух з власного намислу і, власне, задля себе. Йому доводилось наносити води в покої, а його нудило від смороду лікарні. Хворі поволі зникали серед диму, і Явтух, щоб заспокоїти їх, лагідно казав у кожному покої. Воно аж як ладан. Перед бараком скупчувались баби, родички хворих, з глечиками і пакунками в руках приносили воду з далекої криниці і вірили, що та вода трохи цілюща. Їх пускали на побачення тільки о другій годині, а тому вони поки що порозсідались на довгій лаві в затінку та обговорювали різні значні події. Коли Фершал проходив повз їх з довгим будилищем, вони на мить замовкали. Година на ловитву була чудова. Чергова сестра Одарка Калинівна роздавала хворим ліки. Вона уважно схилялась до кожного та казала ласкаві розрадні слова. Але хворі її не любили. Не любили за те, що вона часто згадувала про Бога і радила покладати на нього свої надії. У хворих це викликало прикрість. До того ж, сестра Одарка Калинівна була вже досить старенька, і як жінка не викликала жодної надії. Хворі любили сестру Прісів. Вони кликали її навіть тоді, коли вона була не чергова. Важко засапуючись, хворий благав покоївку. «Поклич мені, сестру Прісю!» Та з'являлась без халата, свіжа й вогка, та з докором питала. «Чого вам?» Хворий силкувався посміхнутися. Пече всередині!» Сестра Пріся недбало відповідала. Перепече. Потім нахилялась до ліжка і на мить прикладала руку до лоба хворого. Церпанок її блузки лоскотав йому обличчя. «Жар у вас, того й пече!» – з'ясовувала вона, і її сині очі не витримували і сміялись. Хворий не встигав подякувати за ласку та легенький дотик пахучої блузки, а вона вже зникала. Далі бачили, як на Зеленій горі вітер бавився її спідницею. За ходами сестри Одарки Калинівни в кожному покої повішено ікону. Їх пожертвувала Баракові сама ж таки Одарка Калинівна. Вона питала на те дозволу лікаря. Той, набиваючи собі цигарки, невиразно відповів. Дарма. Проте сестра Одарка Калинівна зважилась повішати ікони по кутках, і лікар нічого на те не сказав. Роздавши ліки, сестра повернулася до аптеки за шприцом. Треба було зробити впорскування червоноармійцеві, якого хворим кинула тут військова частина. Відомо було, що червоний має померти не пізніше, як з завтрашнього дня. Йому вже паралізувало горло, і він не міг ковтати. Подвір'ям проходила сестра Ганусі із своїм п'ятилітнім сином. Сестра Одарка Калинівна зітхнула. Їй хотілося б вирвати сина в Ганусі та виховати його як людину. Через питання про виховання Антося між цими сестрами була затаєна ворожнича. Сестра Гануся повела сина до скель над ріжкою. Потім вони гуляли по саду, що невпинно прокидався, та ходили дивитись на землю, розкраяну плугами. Антось споглядав те і навчався у природи мовчазності та спокою. Крім того, призвичаювався не жахатися з її могутності. Сестра Одарка Калинівна ввійшла до покою з приладдям до впорскування і гукнула на явтуха. На його завсіди гукали в такому разі. Явтух приходив, зосереджено хапав червоноармійцеві руки та міцно тримав їх, поки сестра встромляла вкволе тіло тоненьку голку. Тоді червоноармієць збирав рештку сили і пручався. Він з нерухомим прокляттям упирав свої очі в обличчя Явтуха, а дихання його нагадувало репіння тупої пилки по дереву. Коли впорскування було зроблене, червоноармієць протягом стогнав і стихав. Явтух дивився на його так, як маляр дивиться на свій твір – Дай йшов рубати дрова. Обідав медичний персонал увесь разом, крім лікаря, в тим маленьким будинку, де й жив. Лікар же повертався до барака аж надвечір. Він обідав, звичайно, в якогось хворого. Раніше до брички, що привозила лікаря, прожигом кидались покоївки, палаючи з бажання побачити, скільки крашанок, масла та сала назбирав лікар за день. Потім би вони базікали про це цілу ніч. Та бричка звідти була порожня. Тоді Пукаївки остаточно переконались, що лікар приймає тільки гроші. Переказували, що він сотні за день збирає. Фершов веселий вернувся з ловитви. Хоч він піймав тільки двох невеличких підустиків та десяток буберів, проте був задоволений. «Гарно на воді», – сказав він. «Тільки життя, що посидиш на камінці з вудкою. Принаймні, хоч спочинеш від тих мершавих жовтяків». Він засміявся і показав рукою на барак. Сором, сказала, образившись, Одарка Калинівна. Люди страждають, а ви смієтеся з них. Фершела роздратувала її мову. Так, значить, того замало, що я панькаюся з ними? запитав він. Я мушу бігати на село рятувати їх. Одарка Калинівна нахилилась над тарілкою. Вона ніяковіла, коли хто сердився, але Фершел зовсім розхвилювався і перестав їсти. «Коли мене віддавали до фершульської школи, – казав він, – я плакав, я благав не робити цього. Я перечував, що мене чекає. Оточення гнилих людей, що пухнуть і конають серед смороду. А мене таки віддали. Я тікав, мене духопелили, як тварю. Він махнув рукою й замовк. «А знаєш, Ганусю, – промовила сестра Пріся, – тобі випадає чергування на Великдень. Я підрахувала». Тріся засміялася, радіючись цієї вигадки. До Великодня ще лишалося більш як чотири тижні. «Яка різниця?» – запитав Фершал. «Чи під Великдень хворі не так мордуватимуться? Чи не доведеться каляти руки їхнім потом?» Одарка Калинівна з острахом подивилась на фершала. Вона ще виразніше відчула, як важко їй жити з цими людьми, але розрадила себе тим, що Христос ніс важчий хрест». Сестра Пріся кидла кульки з хліба Вантося, а той рішуче не вважав на те. «Антосю!» – примхливо гукнула вона. «Я тебе не люблю. Ти не хочеш гратися зі мною». «Я ні з ким не граюся!» – відповів хлопчик та поважно глянув на Прісю. Та тільки тепер помітила, що очі Вантося холодні й блискучі, як лід, так само, як і в його матері. Коли скінчили обідати, Антось поцілував матері руку, взяв свій ціпочок і подався до саду. Пріся знала, що він принесе звідти матері квіток. Сестру Одарку Калинівну, як і завсіди, боляче вразила, що хлопчик не перехрестився після обіду. «Що буде з його?» – гадала вона. «Що може бути з хлопця, в якого з дитинства не розбуджено Бога?» Проте після їжі хрестилася сама Одарка Калинівна. Надвечір повернувся запрошений лікар. Він пройшов у свою кімнату і побачив на столі свіжий жмут квіток. Лікар понюхав його, і в груди, засмічені пилом та випареними хвороб, повлялись свіжі бадьорі струмки. Повні легені набрав він ще раз, і голова його закрутилася від запашності. Він поклав квіти й закурив, потім покликав покоївку та сказав їй: "Заберіть звідси ці квіти". Покоївка взяла їх Лікар умився та наробив на завтра півсотні цигарок. Час уже йти на вечірню візитацію. На подвір'ї його перестрінула сестра Прісся і, ображеним тоном, промовила. Йосипе Мартиновичу, я нарвала вам квіток, а ви звали їх прибрати. Хіба ж так поводяться з подарунками? Покоївка вже встигла її повідомити про долю квіток. Лікар спинився. Я не хотів образити вас, відповів він але я не люблю підмальовувати життя. Слабодушність це. Сестра Пріся була здивована. Чудна людина, подумала вона про лікаря. Так само гадали селяни, коли лікар відмовлявся брати гроші та крашенки за лікування. Сестра Пріся пішла у сад до альтанки облямованою жовтою акацією. Там її, як і щовечора, чекали. На порозі Альтанки сидів начальник найближчої залізничної станції. Він щовечора приїздив сюди велосипедом. Коли Пріся підійшла і засміялася, з Альтанки вийшла решта: вчитель місцевої школи, триматкі гімназисти та похмурий вихованець хімічного технікуму. Це був увесь чоловічий комплект сільської інтелігенції. Начальник станції та вчитель ураз підхопили Прісю під руку і подалися до річки. Юнацтво йшло ззаду. Технік, як гармата, бухав важкими дотипами, а гімназисти підхоплювали їх і розлягалися реготом. На одній з саду товариство здибило сестру Ганусю з сином. Вони тут гуляли, бо Антось мусив полюбити ніч, що накладає на людей сірі непрозорі личини. Товариство мовчки їх привітало. «Бачили! Гектор і Андромаха!» – суворо сказав технік, коли вони йшли згори. Гімназисти зареготали. «Тіточко Прісю, скільки їй років?» – спитав один із них. «Двадцять два!» – крикнула Прісся і засміялася. Начальник станції учитель, кожний зокрема, палко притискувало її руку до своїх грудей. Це було таки приємно. Крім того, вони дивились на неї очима, де захована була незвичайна суміш покори й нахабства. Прісся було легко і весело йти, і вона радісно виставляла груди вперед. Гімназисти уважно обговорювали справу про сестру Ганусю. Вони знали, що Антось їй незаконний син, та дивувались, чому вона не пристає до їхнього гурту. Здається ж, молода й непогана. Коли вони сіли, начальник станції дум рухом штовхнув човна, і той тихо посунувся по темній поверхні. Гімназисти тулились до сестри Прісі, мов за браком місця, користуючись того, що вчитель громадив, а начальник станції керував човном. Слухайте. «Соловейко!» – крикнула Пріся. Учитель перестав громадати, і всі слухали Соловейка. Той високо підкидався і пружний голос, і коли він зникав у сочині, чути було, як бренить мелодія по скелях та лунає гаями. Сестра Пріся нервово засміялася, несвідомо відповідаючи на ці жагучі прикличні звуки. Човен сунувся нечутно далі, слідом за своєю куценькою тінню.